بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتوحيد بجلال ذاته وكمال صفاته مخكم وغو تاسده خبره کرده سلو شروع دي كتاب نقبل بطور مقدماء تقریبا لسم باحث دي هغه لسو م بااحیسوو کې ات م باص هغه مفصللم ځکرسی وو محمبحص هغه حوال دی موسمف لسم م هغه مغاوتاسی ویلو چې مخکې شروع دی کیساب نه به مقدمه او تمهيده تقریبا د لسو مباحث زد کول ضروري دي په اغه لسو مباحثو کې په انځم مبحثا او فصلان ذکر کی وو فغم مبحث اغه تعریفل دی علم او وم مبحث اغه موضوع ل پار او اتم مبحث غایه او غرض ل دی ده علم, علم و نه مبحث اغه احوال دی مصنفو لسم مبحث اغه متعلق له حمد سره نو اوس را دی علم کلام د پاره تعریف څه شی راغلی ده نو د علم الکلام د پاره علماء دو تعریف ذکر کړی دي یو تعریف د علم الکلام د پاره راغلی ده چې علم کلام هو علم يستديره به على اثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج عليها ودفع الشبهة عنها ذا هذا علم تويل كيجي كي كي دي دي علم پزریے بندے قدرت پیدا کیگی فصابتول دي دينية عتايدو خوليكن سرا دي راولو دي دلائل او سرل ازالته شبهاتنا ده د صادشی به مو سره وسی او دا رنګا دغه قائد اغه مدلل وګرزینودا اېلم کلام دا دې ته علم الاقاید ویل کیږي د علم الاقاید د لپاره یو تعریف هغه علما او دا ذکر کلی دا چې علم کلام څه ته ویل وی هو علم انه یختدر به علی اثبات الاقاید الدینیه به اراده الحجج علیها و دفع الشبهات عنها دا ها علم دا ست دي پزریایي بندي قدرت پیدا کیږي په اثبات د دنیا عایدو په د سه تریکو انداز سره چې ته پاږه بندي دلائل مراوړې په هغه بندې چې کومه شبهه واردېږي دیغه دفع مو کوي نو دته ویل کیږي اغه علم الکلام دویم تاریف دے علم الکلام دے فارع علماء دا ذکر کړی دا چې علم الکلام دا ویل کیږي چې تصحیح اعتقادات المسلمین عن خرافات اهل الهوائی و ظلمات الضالین دا ویل کیږي صفاکولو دے عقائد د مسلمانانو ته لا خرافات او لا هغه به ده خبرو دے هغه اهل اهوانا چې د خواہشاتو تابع دي اغه کومه خبره کوي اغه ختمه او دارنګه کومی شبهه او ظلمات چې اغه د ګمرا ته بخاتو دي اغه مور سره ختم نو دې ته ویل کېږي ایلموکلام دویم تاریخ دی علموکلام د فقها او علماء او د ذکر کړه ده چې علموکلام څه ته ویل کېږي تسفیه تو عقاید المسلمین عن خرافات اهل الهوائي و ظلمات الدولين في مسلمان دي مسلمانان و دي عقايد و صفايوسي يول أغا خرافات دي اهل الهوانا دو يمل ظلمات و أو اول شكوك و أو اول شبهات دي گمرات طبقاتنا موزول فارد علم الكلام سو شيدا نفده كي مختلف اقوال راغل دي یو قول دی متقدمین حضراتو ده دویم قول اغا دی متاخرینو دا، رایا دی متقدمینو دا دا، اغایا ای موضول پار دی علم الکلام و اغزات او صفات دی باری تالا دی علم الکلام چه بحث کوی بسل دی دوشه انو نبی که ای سالتن و قصدن آن تبعا بپدی کې مقدماتی دیر اومر ذکر که دلیسیم فأهم مباحث زیر بحث په علم الکلام کې وی هغه بدو شی وی یو ذات دی واجب سبحانه او دویمه هغه صفات دی واجب سبحانه دویم قول په دې کې هغه د متأخرین و علماء و ده متأخرین و علماء یې چې نه مطلق موجود او معدومه چې دې اړیکې تعلق له متقاداتو سره راغلي وي دا موضوع له فار د علم الکلام ده مطلق ما دوم او موجوده چې د هغه تعلق له عقایده سره راغلي وي نو دا موضوع لپاره دی علم الکلام دی د غایا او غرض لپاره دی علم الکلام نو غرض د دې کېم دوه قوله راغلي دي یو قول د andet غرض دی دی هغه معرفت د اعتقادات صحیحه و ده لا ادلا تفسیلیونه دویم کا ولدادا چې نه غرض له د علم الکلام نه الفوز وسعاده في فی دارین دا یا لن صابر وکي چې غرض یو قریب یو بعید غرض قریبه د علم الکلام دا ده چې معرفت صحیحه ماتقادات او د صحیح عقایدوی لا ادله تفسیلیونه او دو غرض بعیده دا ده الفوز وسعاده تو فی دارین د دوالو جہانو کامیابي هغه غرض دا دی علم کلام نه سوم بحث وسولو اته نه هم بحث هغه مګو تاسویل یو څه احوال د مصنف دي نشره ال عقاید لتالیفات دی علامه تفتازاني رحمت الله علیه دا دي علامه تفتازاني رحمت الله علیه لقب سعد الدین ده خپل نوم مسعود ده د فلار نومي عمره ده نو سلسله النسب داسوله سي صادو الدين مسعود ابن عمر افتزاني رحمه الله د علامه افتزاني رحمت الله عليه پیدائش اغا پسن اوسو 22 هجري کې سويدا د دی لوی اکبرو د وښنه علمي زکړې او تحت علمي او دارنګې استفاده کړي ده لك علامہ دودین دو رحمتہ اللہ علیہ علامہ قطب الدین رازی رحمتہ اللہ علیہ او دې د امثال ده د متالق مورخین نقل کې شفاء ابتداء دی طالب علمای کې د یډیر کمزورې او غبي طالبو د دې خپل کمزوري سره سره د دې همت ډیر آلیو ډیر زحمت کش او ډیر مهنتی طالبم طول وخ به اغا په مطالي او د کتاب ز د کولو کې مصرف کاو د وخل ځان ځان ساته د دې مطالعه کرسي یو مخ بند د خوب لیدو یو کسور تر هغه وروته ویل صادر از زو چکر اوسه حده پاره تفریبو کوت بېد بدل سي دورته لیټ چکر لګولم سیر او سیاحت کولم داده از کیاو کار ده داده با استهاده د طالبانو کار ده زو کمزور طالب يم مال سیر او سیاحت او تفری سرت سي دی مال دي چکر سرت سي دي ز چکر لګوم نو که چیکاري لګي هغه طالبان دي ولګي چې دی غو سه نو دي نږد ته دغه وخت الته په سیر او سیاحت راځو دي دې په ځای باندې کتاب و وګورم مطالعه وکم چې علمي استفاده بو وکم نږد د سیر او سیاحت لپاره فارغ نه مخنه لرم کس سو بیا دغه غیر معروف شخص چې د مخکنه ولیدل نه پیژند بیا ورته راغی ورته ویل ساده راځه د بیا غژړو زر وک دریموار باندې بیا زر وک سلرنوار باندې بیا ورت راغی ورته ویل ساده نبی کریم علیه السلام د غاړي نو دایای چې ز په خوب کې نو د خوب حالت ویلې خوب کې ز ډیر پور خدای سره به په ایزار پکېلو سره پکې اگروان نو چې لاړ اللهم یو ځای ته ورسیدم غورمویو جنگل د ونی دی د یوی ونی لاند نبی کریم علیه صلاتو والسلام تشریف پرماده صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین اغه تر نچا پیر دی وی مات نبی کریم علیه صلاتو والسلام د ته به شون په حالت کې وي جساد اوله بیا بیا د زراغواله نو ته نه راځي وی ما ورو ته رسول الله دته ذکر چانه ورته کړئ کنه خامخه بذر هغه لای وای بوزو چې د سره مخ نه راتللم دته ذکر یې کړئ نو د سیرو سیاحت خبره کوله او د سیرو سیاحت لپاره ما سره پرسب ځکنو چې زړیر غبی او کمزور طالب يم نو ما ویل چې چکرې لګوم مطالعه وکم کتاب بس دکمه پیغمبر علیه صلاة و سلام سی دا خبر و آوری دا وی ما تیوی لی ساد اخلو خلاسکا وی ما تی کل نو نبی کریم علیه صلاة و سلام ما تخلی که لال مبارکی را کری نو خوب نرابیدار سولا قدرتی توربندی دی اغلال و مبارکو سمراء او برکتو دی ماسی نوی الله تعالی اغه دی علوم د پاره خلاصه کړې و سبا ته درس لاله نن درس کې کېنا سلام استاد به څه سبق ويلي. ما ته به علمي اشکالات फायदा کېد چیرې کدي ځای باندې دا د زده سلوګې د لوي نوخه بو ده د دی په ځای باندې دا عبارت د سلووې نوخه بو وا یا دا ځین لدې سره ونلګې ده څو مې هڅه ل خو بیا ز مجبور شومه زهکه اغه زایب بغیر له دینه جوړیدنه نو ماله استاد نه پختنه شروع کړله طالبانو خو خندل چدی بیا خصه غبی طالب د څه بیاي خو استاد ته د ما د خبره قدر معلومیدل چې دا څومره وزنداره خبره ده کئ څومره مناسب خبره ده کئ څومره واقعي علمي نه ده کئ استاد ته اندازه معلومیدله نو ماته وی استاد وی څه ساده ته مخکینه ساده نه پاک خډیر لوی تغیر او بدلون راغلی دا موږ کې په چیرته عمر کېم ته دغه څه پښتنه نه وکړې نن خو دې ناشنا پښتنه شروع کړې دي وی ما بیا غواخا ور تذکر کړم بس اغه ورج نور ستیا ماته الله رب العزه علمي اشكال ویانه پیدا کړې بس د تعالی تعالی او عظیم او لوی نصیب کړ او د دین الله تعالی ډیر کار تر واخیسته إلا يوم القيامه الله رب العزت دنه ژوندۍ وساته وجدا او دی وختقدریکاو نو سپوله قدر کوو بهر حال خبر ادا څولا چې بیا د تعالی تعالی لو علم نصیب کړل نو د شپاله سو کلو په عمر باندې د دوه د تالیفاتو سلسله شروع شو د ترميز په علاقه کې اوسېد نو په شپاله سره نه کېد یو تالیف او ک تسریف بیا له هغې ناد یولس کاره د درس تدر سر سره په مخ به له حیرات ته راغئ نو د حیرات په کوې کې بیا په شپیس کله نه کې دغا متول ویک بیا هغې ن بعد مخته سرمانانی ولیکه بیا هغې ن بعد شررحیا نو اغلوی خدمتونال الله تعالی د نه د دې متعلق مخکیم تلوه کې ما ذکر کړی یم دت رب العزته ډیر لوی رواي بور کړی و حتا اغه جابر باڅان چې د سر خلکو په سرونو باندې بیلوب بی وکولې اغه هم الله تعالی د تسخیر او اغه هم د دې تاثیر لاندې و لکه مال ته یو اته ادر ته څ دې په دور د تیمورلنګ بادشاه کې او دغه ته تیمورلنګ بادشاه هغه جابر او ظالم بادشاه و څه دې بل خلک نو سرون او بیا به دیغه په سرو باندې ځان د پاره تخت او کرسی کې خوله ټول خلک دنه هغه په ویره او خطر کېو خولیکن لیکم د تخت زنی رحمت الله علی نه انتهایی مرغوب کله ما اغه رادیو خبره در کړی وای یو مخې بند دی د یو قاصد دي ضرورت دی 파ره لګړې او بیای ورته ویل وو چې ځان سره یو څه اس روان ک هغه کله چې په ماندا او کمزورې څه چیرته په نظر بندخه اس درغې اغه ځان سره بې پرسان روان و پښتنه متریکو چې چا ده او څنګه بوې زموږ کوې نه زم ما د ز ماقصد ته منظر مقصود ته ځان رسوا او اګه کار سرته له ثواب بیا واپس نو اګه کاڅد چې کله نو چې کله د تختزانی رحمت الله علی زایه ته ورسیدم ازه انتهايي سړی و او کمزورې یم اګه نور د مزل والنو نو دوه کتل یو ځای خیمه لګیدلره الته ساسو سا ته یو دی ډیر ښه اسد کې نو د یو راغې دغه خیمه اګه د تختزانی رحمت الله علی د شاګردانو او د طالبانو خیمه دلتا تفتازانی رحمت الله علی درس کاوه نو کله سی اغه ځای ته ور رسید دا خاص دې تفتازانی سی یو دې ده کوشش دا او ته اغه اثر خلاص کی زکه باچا ور ته لیوچانه به د پختنه نه کې خو لیکین رحمت الله علی او طالبانو دې ته پرې نه خو د جنگ نوبت په نو اغه یو وای د هغه نه بعد خاصیت بچاته ورغی بچاته خبره دې رکړه چې ما سره خدا غسی زیاتای وسم ته دا ګډی فار له هغه یمشي په خلکو میوې نو اوس په معلومیږي چې ته د ما انتقام او بدله اخیستای شو کنه نو باچاوی څوک شکرته او خپلوا کړلا لډیر وخت پینې باندې ورته ویل چې کبل کا شوي د ما انتقام به بیا تعالی دی لېوم د ما سزا به ټولې دنیا لې درې وڅې چې سم سزا مې ور کړه چې د ما د قاصد سره دغه سی بد سلوکی کړې کله کنده د سې واعظیم شخص ده د دې متعلق زه هیڅ نسم کولای دا د سې یو شخص ده چې کله کوم ځای ته زې اراده دا او کوم ځای د پټوري باندې پټ هيوي نو ځکه اغه تر اغه ځای ته رسوم دې توري دې رسېدونې مخکمه کې هغه علاقه د په کلم فتحه کړی دې د متعلق زه هیڅ نسم ولې نو دغه ته مورلنګ بادشاه کله کله علمی مجالس جوړو یو مخ بندي علمي یو مجلس تیار یا سووو په دی کې د تفتزانی رحمت لاله یو د میر سر نه ده خبرې بندې باس راغې په استاري تمسلې کې چې قابللهدي ترکیب ده که نه یو طرفم یو ډېری د لا و دی بل فریقم غه یو امبار د لایل و دی علوم دي اولو مذخری د دوی سره دي د لالو ختمدل نو نو بادشاه <سؤال> اغم حیران ستې و چې ور په ما بین کې فیصله څنګه وکړو د لایق خیوتم نور خلاصې نو دی نو نی نیمه تزيدی هغه په دې مجلس کې شریکو حکم مقرر کړ ورته ویل چې بس فیصله تا ته پلاس ده دې دوی دلایل نه خد میږي خپل یو بل تکینات نسی ور کوله بس تد یو متاله کوی سوچ وکړو خبرو بند تھاو ورته چې کوم یو په هڅه یو یاته په هڅه بندې چې کوم یو په نه هڅه یو په نه بندې خبره چې هغه د ترتزانی رحمت الله علیه خو دغه نورمانه ماتزلی د ترتزانی سره حسد کینه و کمال سوګلوسی برداشت کولای د تعالی تعالی له لوري کماله یو دریابو نو د دې سره حسد او کینه و دی اگر کینه او د حسد دیوجنه ویل یره ماخه چې په دلالو سوچو که خبره د میر سید صنعت په خا معلومیږي ای ته ترتزانی سې ورایي نه ده دا څا ویلیک وکړ کنه تا پیسې راوخ را نو ملامت یقیني تر ته ده. سره په دې باندې تفت رحمت الله عليه تړي در در رسید او د دې نه دته یو تکلیف پیدا شو بیمارسو د هغه بې مارای نه پس نو سو یو نو وکي د له د دنیا نه رحلت وکړه لسن ما بحسن اعظم جوتا سی لیو سی د احمد سره متعلقه نو دومره و مختلف سره چې یو عفلام ددي الحمدو دي او یو للف د حمد ته نو عفل دی الحمد په دی کې درې احتماله دي یا دغه پلاان دی جننس د پاه دي یا دغه علاان دی استغاف دی پاارهدي یا دغه علام دی هدي خارجي د پااره او د ذهن کېږي لکه هغه په کو هغه په قو نهکارت کده او دلته مقام مقام دی ابتدایت ده اغه دی مقام سره منافیده لدی وجنه د غدری احتمالات به تاسیزه کړی په تقدیر اولی بند کچیر ته الف لام لپاره دی جنس نو بیا معنی دا ده چې ماهیت او جنس همدغه اغه که په هر زمانه کې ل هر حا مدنوي ثابت ل الله اغه ثابت او مختدل الله تعالی سره نو کله جنسی او ماهیت هم واخسته نو په دغه تقدیر بندي الحمدلله دا قضيات تبعيه او ګرځي دلته قضيات تبعيتها سز دکړي فنی منطق کې دا هغه قضيه ویل کیږي چې په یو کې حکم راغلي وي په طبيعت بندي قطه نظر ل له هغې افرادونه نو دلته حکم اغا په ماهیت او په نسې تبیت باندې راغلي له هغې افرادو کله نه بعضن ونسه نو دغه تقدیر بندي دغه قضيه الحمدلله دا قضیه تبعي او غیر زيداله او یادغه الفلام په الحمدو کې دا د استغراق لپاره دین نو معنی دا د تمامی افراد دی حمد دا ثابت او مختص دی الله تعالی سره په دغه تقدیر بندي <تصفح> بیا دغه قضيه دی حمد اغا موجبا کلیه محصور السلام زکات اساس التفن منطق کی ویل دی چې حرف صورد موجب کلیه اغا یو لفظ دی کلو راغلی دا او یو الف لام استقرقی راغلی دی نو الف لام استقرقی ا د صورد موجب کلیه دا نو بیا دا موجبا کلیه مصوره سولہ زکات موجبا کلیه مصوره اغه څه ته ویل کیږي چې په کې حکم راغلی وی فأغامهيه منتبقه على الافراد او يا دويم تابير داد چكزي يا موجبه كل يوي ليكي گيدلرا چپيغه كه حكم راغلي وي په افرادو بند نو دلتم سي كلا له حق د تمامي افرادو راغي نو حكم په اغامهيه راغي چا اغامهيه را أغا منتبقه على الافراد يا په افرادو بند نو بهر دو تقديره دا کومه قضيه و ګرځيدله او دريم احتمال داسو چ الپلام پالحمدوکه دا به عہد خارجی دی پاره ده الپلام پالحمدوکه ا دا به اهد خارجی دی پاره ده نو بیا په دې سره اشاره سوی ده یو فرد معینه د حمد لره نو معنی دا ده چې هغه حمد چې واجب سبحانه هو هغه د ځان دی پاره ویلای دا چې هغه حمد کامله ده چې هغه حمد کامله نه ده لك نبي کریم علیہ السلام د دې ذکر کړې د کمال ذکر کړي پیغمبر علی السلام یای لا احصی ثنا ان علیک کما اسنیت انت اعلی کا یا الله مګر تا ته اګه سنا نو ذکر کولای کوم چې تاسو خپل ځان متعال کوي له دا په دې خبره پوښیږي نو بیا اګه فرد معهود او اګه معلوم حمتي اشاره دانو معنی ادا ده چې اګه حمد کامله چې اګه حمد واجب سبحانه هودا للله هغهم مخت دا او ثابت د الله زهه وجلې پااره په ده تیر بندې بیا دا قضیه شخص ی سره قضیا شخص تهویللی کېږي چې په یغ ک حکم راغلیوي په یو شخص مع بندې لکه زیدون قامون نو دلکم حکم راغئ په یو شخصې معین بندې نو دا بیا قضیه شخصې یو ګې د چې دا خبره زی ک کني که نه پلی خبره داره صاحبانو چې حمد راغلی ده محمد پلوغت کې راضي په معنا د مطلق सना سره په اصطلاح علماو کې ویل کیږي او सनाو باللسان على الجميل الاختياريه على جهه تعظيم وتبجيل سوا كان في مقابله نعمت اولا حمد ویل کیږي په لغت کې مطلق صفات کول اوته په اصطلاح علماو کې هغه صفته ویل کیږي چې هغه په جارحي مخصوصي بندوي چې لسان ده او دا په جمیله اختیاری بندې وی په اغه نیک او په خوشی بندې وی چې اغه په اختیار دی محمود کی وی په اغه نیک او خوشی بندې وی هه چې اغه په اختیار دی محمود کی وی او دا راګلوی دغه صفته په طریقې د تعظیم ظاهری باطینی سره تعظیم معنی عظمت ظاهری تبجیل معنی اغه عزت او تعظیم باطینی نو معنی دا ده دا ظاهر کئ کوم اقوال ته ذکر کئ دا به دلالت کوي په تعظیم باندې او په باطن کې به د ته اقدم د عظمت وي ولیک اقوال د عظمت راوړل په باطن کې د ته عقیده د عظمت نه و نو د ته بیا استحزاء او شوخريوي لکې دي د ته بیا حماده نو ویل کېږي بیا دا ضرورت نه د په حمد کې چې دا بخامه خفه مقابل د نعمت کې ویل په مقابل د نعمت کې وی هم ویل کېږي او که په مقابل د نیامت کې نووي همویلله کېږي غ مومندل ته دری ومرزیکر کېږي یو ته حمد ویلله کېږي دویم ته مدهویل کېږي دریم ته شکر ویل کېږي د حمد معنا خو تااس دکه مد هغهه ملهې صفته او سنا ته ویل کېږي شکر ویل کېږي الو نو به او ان تظمل المنعم ل کو شکر وی لیکيږي هغه فی الله چې هغه آگاہی ور کوي لا عظمت د منعمنا خو لوجد انعام د منعمنا چې د منعم دا په په فصله نو اوج د دغو ورو مورو په مابین کې فرق سره ده نو د حمد او د شکر په مابین کې خو فرق په دوه طریقو سره ده یو د مورث په بار ده دویم د متعلق په بار ده کمورت ته ګوري نو حمد خاص ده لذبه سره مختصره او شکر عام ده اغا که په ذبه سره راسه شکر ده که خدمت بلرکانوسی دام شکر ده دا. که په زړه کې د چا خدمت راغې دام شکر ده دا. د متعلق په اعتبار سره اه د متعلق په اعتبار سره بیا امر بلاک کړه حمد د متعلق په عام ده او شکر خاص ده شکر فقط په مقابل د نعمت کې راځي او حمد که په مقابل د نعمت کې ویم او که نیمت نووي بغیر له ا هغه اممت نووي بیا هموي ل کېږ د حمد او د مدحی په معابین کې فرق ده نو د حمد او د مدحی په معابین کې فرق دا ده چې حمد دا همېشه د ح د پاره وي د غیرې ح د پاار حمت نووي ل کېږي مد حوا ده هغه د ح د پاهوي لکیېږي د غیرې ح د پاهوي ل کېږ لکه عرب مدهلهلو ااعله سفا نو د ملغه د پااره مد ح اګه غیر حید او لک بلید جماعات نه ده نو یو فرق داسه چې حمد همیشه د حید پاره وی او پا مدح عامله اګه د حید پاره هم رازي او د غیر حید پاره هم رازي دویم فرق ده چې دغه واسطه جمیل صفې غ سره ته د خاصفت ذکر کوي پر حمد کې ضروری نه ده چې دا په اختیار د محمود کې او په مدح کې دا ضروری نه ده چې دا په اختیار د محمود کې لکه اوس مثال درک ده ملغلر مدحب صفائی را اغلی وا صفائی ده ده ملغلر په اختیار کی اختیار خو اغا چا ده پاری تیغی کی خوحیس و حرکت وی نو نو چکل اغا کی حیس و حرکت نسته اختیاری لکومنر آغای پویسوله؟ ذیم پر کې قدارا چې حمد حمیشه ده پار ممدوح وی مدحا حمیشه ده پار ممدوح نوی حمد حمیشه ده پار ممدوح وی او مدحا سیپتا ده ح لکه یو سړی دا هغه مخامخ د تاسو صفات دا شرعن مضمون دا نبی عليه السلام ویلی احس التراب في وجوه المداحین یو څوک دا هغه د تاسو مخامخ صفات کین په مخ خبر ورو نو حمد همیشه د پاره ممدوح او مدحه هغه همیشه د پاره ممدوحه نو وی دا فرق څه په ما بین د حمد او د مدحه کې ده